zartzeetan laborantza sektorearen egoera aztertu da, krisia, sistema osoarena eta hautu politiko batzuen ondorioa dela azpi da Michel Bejoko hiigoen Guretako importanta dena, eta egun hemen esplikatzen duguna da, e, krisia horrek baduela esplikazioen bat. Eta ez dela, e, aroa aden bezala, e, e, zerutik edo zenden gauzabat, behar duguna, e, soportatu edo e, sumetitu. Ez, e, krisia hori da, e, laborantzari emaiten nora bide baten ondorioa, eta hori izan da, biogune bat, bat dubulta bat, orda, jogo jurt ebasea, largoi eta amabian, e, handi bat izan zen Europan, eta gerostik hartarik emek emek emek esuratch a bien guida beti uh, liberalismo gehiagori buruz eh? lehenago gauzak kontrolatuak sidena eta poder publikoak xartzen zuten eskoa orai uh, mes da behar dula laborantzak liberalizatu eta ez denak gai beste beno merkeago produzitzeko ebe behar du kanboratu. Karl Lask kasetariak korruptioaz larnak ere manditu, kartel du le izeneko liburuan industria ondien jokal moldeak eta legez kanpoko kasuak ere aztertu ditu. Prezeski industria ondiek horraiko kresian duten ikustekoa aipatu dauku. Alors, on, on s' penché sur euh, le funtzion en fait, esnearen gartela azzektu dugu eg nahi baita industrial ah handi horiek bei esnearen sektorean ari direnak. Iikusi duu nola irabaziak bere ganatzen dituzten, azken urteotan elelegez kan poko jageraan ere, ikikuusia izan dira esne munduko industrialimaale horien inguruan. Garoab de voir ze grandes firme letier, fajigarrri da halre esne enpresa ikaragagi horrien irabazien ikustea, jazo ono Dan honek bi miliar behatziigu hilioi euroen etekina egin du, irabazi ikaragagia egiten dute berzaaldetik esnearen prezioak gain behiti duela. Ekoizleako prezio hauek ez dute Deus jo Egoera hau ezin jasan da Nalerable fond. Euh, dans cette Atera bideaez ere aritu dira goizaldian bildukoak zirenak, hauen artean, kalitatezko desmarx beaja, botere publikoen arraautzearena berzeak bertze aitzzinatu dira. Logan Pinatel, Konfederazio peizaneko boz mailea entzun dezaun. Ezkira gogoeta horrokoak baten eitetik de eskapatuko. De Azindak sasoinen egitmotik ahunt deskonektatuak ukaiten ez du segitzena. Inguramena eta elikagaien gaiak ere behar dira pentsatu. Hori dena, podere publikoen arautzetik pasatuko da. Hauek laguntzak la kalitatean ari direne beharko bailituzkete eman eta ez kantitatean ari direna. Si Eztabada denboran, ugoitara zida, ardiesnearen sektorea estela egoera berean mementoko, bainan behar direne ugiak plantan ezagiri beharko direla ordu deno.